Сагайдачний бачив усі рухи війська, бачив, як козаки з татарами громили ляхів, як потім в'язали панів у пута і відвозили, як забирали панську здобичу, та образ пропав відразу, наче б його хтось здухнув. Нічого не було видно, хіба степ широкий. А чи той мій наслідник у козацтві визволить усю Україну з польського ярма? Чи стане за ним увесь український народ? Народ послухає справді його голосу, стане за ним, та так довго стоятиме, поки він з народом буде. Він щира людина, та не одне прогавить, а з вийде таке лихо, що аж страшно подумати. А після, може би, він і поставив Україну самостійно, та він завчасно менеться. Його вороги отруять, Польщу він повалить, вона вже ніколи не буде тим, що тепер є». Але самостійності в Україні він не вибере, і на це треба буде ще довго ждати. Боже мій, як би мені хотілося стерегти його, та либонь, я й знати його не буду. Ти його пізнаєш, він під твоєю булавою служити буде, та ти його не остережеш і нічого не вдієш, бо того, що проведіння Боже для України призначило, жоден чоловік не перемінить. Та ти знай і запам'ятай собі, що Україна не загине, хоч як її вороги угнітати будуть, на тепер буде з тебе сього, що ти побачив. Не дивись на дуже далеку мету, бо ти сього робити не будеш. На Польщу ти не добувай шаблі, бо не встоїш, і славу свою запропастиш, і козацтво пропаде. Вихіснуй своїм розумом кожну скрутну годину Польщі, а багато від неї видреш». Вертаймося в село, бо й мені пора до себе вертатися». Завернули в село. На розставанні ще тобі одне скажу. «Не побивайся за мною, ні ти, ні тато. Я щаслива, і на землі не було б мені так добре. Тепер прощавай, мій вибраний козаче. Ступайся її дорогою, на яку ступив, а певно зайдеш там, де я тепер. Прощай». А вона пустила руку Сайдачного, і він став на землі. Хотів її ще раз піймати за руку, та вона підійшла вже високо. Він бачив, як вона завернена була ангельсько-яснюючим лицем, поки не зникла з очей. На тім місці осталась ще ясність, яка щораз погасала. «Марусю!» – скрикнув сагидачний, і від свого власного голосу прокинувся зі сну. Його обливав гарячий під, і серце дуже билося якраз світив йому місяць у вічі своїм біляомертвецьким лицем. За вікном було тихо, мов у могилі, за пічкою цвірінька в свою одноманітну пісеньку цвіркун. Над постелею по стіні тріпотіла крильцями якась велика нетля. «Свят Господи!» – хрестився Сагайдачний. Оце був сон. Він став нагадуватися, що в тім чарівнім сні чув і бачив. Переповідаючи це в пам'яті, запам'ятовував собі кожну подробицю. Такий віщий сон, певно, від Бога. Марусина душа таки була біля мене. Марусі подякувати за те треба, що я почув і побачив. Він устав зараз і одягнувся. Взяв свій короткий кинжал на всякий припадок і переліз вікном у садок. Усе тут побачив, що недавно бачив у сні. Великий місяць, Мертвецька блідим лицем освітлював садок і виписував дивоглядні образи тіннями дерев і кущів. Десь у дуплі верби відзивалась сова, а решті мертвецька тишина. Сайдашний переліз огорожу і пішов прямо на кладовище, попрямував до могили Марусі. Тут було тихо, мов у домовині. Він не прочував жодного страху. Прикляк біля могилки, зложив руки як до молитви, і говорив стиха, «Марусенько, дівчина моя єдина, я гадав, що з твоєю смертю розстанемось навіки, та цей чудовий, чарівний сон навчив мене, що ми ніколи не розлучимось. Я гадав, що ти лише за життя будеш мені провідною зіркою, а то бачу, що ти останеш нею до кончини мого земного життя. Послухаюся тебе, мов дитина, піду вибраною дорогою до слави» на своєї церкви і українського народу. Коли я під твоєю опікою, то я певний, що не заблукаюсь. Велика тобі дяка від мене, що до мене з'явилася та відкрила мені таке, чого я не знав. Нічого мені плакати за тобою, коли ти щаслива. Тепер мені ясно стало, що усе на світі – марниця, суєта, а наша мета потім боці у Горнім Єрусалимі, ми тут мізерні, подорожні сліпці, Та я почуваю себе щасливим, Що мені Бог послав таку провідницю, Як моя ангельська Маруся. Вічна тобі пам'ять, моя незабута. Він устав, почував себе веселим і бадьорим, Взяв грудку землі і пов'язав у хустину, Вернувся тією самої дороги додому, І зараз кріпко заснув. «Хіба, батько, вертаймося на січ, Говорив уранці сайдачний, до Чепеля. «Я вже все зробив, почти сюди приїхав, а там жде мене велика праця». Чепель зараз завважив у Петра велику переміну під вчорашнього дня і не міг здива вийти, що з ним за одну ніч сталося. Вчора ходив сумний, як хмара, плакав, а сьогодні він веселий, начеб на весілля ладився. Загідачний повів старого в садочок і розповів йому свій сон. Старий слухав уважно, похитав головою і каже, «Ти щасливий, бо мені такий сон не присниться. Та коли тобі Маруся сказала, що живе з мамою, то й моя небога живе між угодниками Божими. Коли так, то й мені не слід побивати за нею, бо мені ближче до них, як тобі. Мені би лише мої гріхи спокутувати, поки ще є час. Які там гріхи за вами, тату?» Усі ми грішні, та воно прощається, коли вони добрими вчинками рівноважаться. Чепіль начеб не чув тих слів. Я знаю, що роблю. Мені дорога в монастир віку доживати. Тату, далебі, що гріх вам таке говорити. На монастир для вас ще пора. Ви, чоловік діл, у монастирі не буде з вас ніякого пожитку, бо вчинці вас не пострижуть, а сидіти там і дармо хліб їсти – то гріх. Ми, тату, ще не в один похід підемо, бусурмена погромимо та християнський народ з неволі освободимо. Такими вчинками легше собі на царство небесне заслужити, як молитвами та постами. Ми тепер ось що зробимо. Відслужимо панахиду за покійницями, справимо поминки, підемо ще раз на могилки та й у дорогу, тату, до лицарського діла. Побули ще на хуторі два дні. Вони ходили по селу. Відвідували знайомих, бондаренки раді були гостям з цілого серця. Як вони від'їздили, то сливе не все село їх супроводжало добрим словом і благословенням. Загайдачному не сходив з ума той чарівний сон. Він мав святе переконання, що покійниця справді до нього приходила з того світу, щоб впевнити його, що він ступає по добрій дорозі, яку собі вибрав». Отож, йому треба організувати козацьке військо, бити невірних і дратувати на Польщу, поки вона не присмирніє. До тої точки його діяльності було все одобрене, а далі не можна йому йти до того, що у своїй душі леліяв. З Польщі йому воювати не можна, з нею треба хитрити і торгуватися, видирати в неї в скрутних хвилях посматкові те, що він хотів відразу здобути шаблею. Саме Запорожжя багато війська не зможе вдержати. Треба його творити на Україні в таку хвилю, коли Польща буде змушена козаків на поміч кликати і за реєстр забуде. А коли на Україні стане козацьке військо, тоді і пани матимуть морес і поступляться. Так думав Сайдачний, вертаючи на Січ. Зараз обміркував усі потреби до великого походу на Крим, аж до кафи. І взявся палка за приготування, не кажучи нікому старшин. З одним іскрою та марком він частенько радився, замкнувшись у своїм домику на ключ. Обмірковували діло так, що в кафу треба йти і морем, і сушою. Кафу треба брати з двох боків, а коли б одне не повелося, то остане друге, а коли обом походам поталани, то так і краще. Сагідачний був цього певний. Що його виберуть наказним у тім поході? Він той вибір прийме, бо він почуває у собі силу, що це діло переведе славно. Коли б до того прийшло, то він пошле на море Іскру, бо це мистець до морського походу. Кому припало би тяжче завдання? Морем то вже козаки не раз плели, нападали на синоп, трапезонт, козлів. Більша штука буде перебитись через Крим, через те татарське мурависько – аж на другий кінець. Після цього плану треба було і приготуватись. Вишколити кінне і піше військо, гармату приладити, вишколити плазунів, могильників, приладити багато таборових возів, приладити човни і бирвена доставлення походових мосів через ріки, набудувати великих байдаків, приладити багато муніцій, харчів і паші. В Криму не можна бути за розбігатися, треба мати своє. Велись за приготування через цілу осінь і зиму. Козаки не могли відгадати, кудою піде похід. Ладять байдаки, значиться, підуть на море. Ладять кінноту і вози таборові, значиться, похід суходолом. Буде два походи – на Турків морем, на Польщу сушею. Наспіла весна. Сагайдачний сказав тоді січовій старшині, що треба зробити. Похід на Крим можливий ранньою весною, поки трава зелена, а після татари можуть запалити степ, а це було б дуже небезпечно. Рада старшин прийняла думку Сагайдачного. Козацтву треба дати роботу, а то, чи в добро стане кипіти. Потворяться партії і може прийти до якогось нерозважного кроку. Кошовий скликав велику раду. І тут був проголошений похід на кафу. «Чому не на ляхів?» – питали козаки. Сайдачний пояснив діло так. «Як знаєте, панове товариство, я минулого року ходив з ляхами у Крим, аж у кафу. Ви знаєте, що кафа – то головна торговиця хрещеними невольниками. Я до всього гаразд придивився. Мені кров застигає на сам спогад. Я дивився на страшні муки тих бідних людей, і я заприсяг собі на Євангелі, що не спочину, поки не намовлю вас, товариші, до того, що козацтво доброхід зірветься, розіб'є, розтрощить те турецьке пекло і освободить нещастих мучеників. За все усі матимемо велику ласку у милосердного Бога. І я обіцював собі, що коли б козацтво не послухало мого розпачливого голосу і не пішло на це лицарське велике діло, то я кидаю все і йду в монастир, та в пострижуся. Коли б я цього святого біту не міг сповнити, так я присвячу Господові моє ціле життя. Пригадую вам, що в кафі таке велике багатство, стільки всього добра, що коли його здобудемо, то кожний з вас у золоті ходити буде. Тепер ви вирішуйте. Як я вам не потрібний тут, то скажіть, що не підете надягну чернечу рясу. Не може так бути. Ти козацу потрібний, а за монастирі не говори, бо це каже один запорожець. Але все ж таки, товариші, коли б я мав обіду не додержати, то краще для мене спасіння душі, чим козацька слава. Та чого репетуєш, говорив другий, ніхто тобі козацької слави не відбирає. Панове, говорімо прямо, без викрутасів, «Та вихилясів. Согласній ти на кафу, чи ні?» «Согласні. Гаразд. Нам усе одне воювати з кимнебудь, коли б лише козацтво не залежувалося та даремно хліба не їло. «Коли согласні, – говорив Кошевий, – так давайте зараз вибирати на наказного. Сагайдачний буде наказним, ніхто другий. Він не який ватажок, а тепер ще й дорогу в кафу роздивився». Сагайдачний кланявся і дякував товариству за честь. Йому подали булаву. Тоді він зняв шапку, обернувся на церкву і говорив сильним, високим голосом. «Присягаю Господові і святій покрові, що не спочину, поки не виконаю обіту зложеного Богу, поки не розіб'ю орди, не зруйную кафу, не освободжу невільників або ляжу головою, так мені, Господи, Боже, поможи. Амінь, гукнули козаки в один голос. Ми всі те саме присягаємо. Сагайдачний говорив далі. Коли мені припала велика честь отаманувати над славним запорозьким низовим військом, то я відповідаю за вас всіх, хто піде зі мною у той похід. А коли так, то вимагаю від вас послуху моїм приказам. Я готовий... За кожного з вас покласти голову, але того самого жадаю від вас усіх. Ми раді тебе слухати, моврідна батька. Панове товариство, підемо на кафу двома шляхами. Я поведу військо прямо на перекоп через Крим, а Іван Іскра піде на байдаках морем. Гаразд, ми згодні. Моїм обозним ставлю Марка Жмайла. Полковниками наставляють чепеля, струка, вичасу і бодака. Вони хай міркують, кого у своїх сотнях сотниками понаставляти. У походах так повинно бути, що товариство вибирає собі наказного старшину, а решту порядкує він сам. Згода. Рада скінчилася, стали розходитися. Сайдачний прикликав свою старшину в Кошову канцелярію і тут довго радили. До походу вже було все приготовлене. Зараз на другий день стали перевозити похідний табір на берег Дніпра. Перевезено вози, нагружені всякими припасами, гармати, коні. На березі Дніпра обозний жмайло порядкував. Рівночасно зносили припаси на байдаки, призначені до морського походу. Робота протяглась цілий тиждень. Сагідачний взяв з собою 10 тисяч добірного вишколеного війська – Перший раз мав нагоду бути отаманом великої сили. Він був гордий з того, що то була його організація, його вишкіл. Він знав, що ці люди мають до нього повне довір'я і підуть за ним вогонь у саме пекло. Він знав, що коли військо вірить своєму отаманові, то це значить половина побіди. Тепер була ціла штука в тому, щоб цю організацію удержати в найтяжчій хвилі, удержати військо в залізній руці. Того пильнував він дуже. Про все мусив знати. Нічого без його волі не могло зробитися. До нього приходили безвпинно розсильні козаки і відходили з твердими приказами, яких невільно було не виконати. Як вже все було готове і до походу установлене, Сайдачний зібрав усю старшину і пішов у церкву. «Зачинаймо, товариші, з Богом, то Бог буде нам благословити». По молебні переплили на берег. Сагайдачному привів Антошко гарного турецького коня. Він об'їздив старшиною установлені в порядку полки. Його вітали окликами «Слава Сагайдачному!» «Здоровий будь, батько, та На січові вали вийшли всі, що остались у Січі. Січовий піп у ризах благословив військо Христом. На валах заровіли гармати. Сайдачний дав знак булавою, і похід рушив з місця. Рівночасно на байдаках вдарили веслами. А в цю мить на березі і на байдаках залунала козацька пісня, забриніла бандура. Сайдачний, окружений своєю старшиною і розсильними козаками, рушив посередині свого війська. Кожного вечора, як ставали на нічліг, Порядкувався возовий табір. Возами окружали цілий обоз. Розставляли чати на віддаль рушничного стрілу. Запалювали огні довкруги табору, щоб хто небажаний вночі під табір не підкрався. У цьому порядкуванні військо мало таку вправу, що в кожну хвилю на слово команди похід припинявся миттю. Заточували вози у чотирикутник, а всередину ставало військо і коні. Вночі нікому не було вільно з табору без дозволу старшини виходити. Сагайдачний показався у поході дуже строгим атаманом, карав погрішившися пощади. Зараз на першому нічлізі приказав кількох розстріляти за те, що насторожі позасипали. Одного розстріляв за те, що впився – Повага сайдачна між козацтвом була така велика, що ніхто не поважився ремсувати за такий строгий присуд. Вимагаючи від других послуху, він був і для себе дуже строгим. Не вимагав для себе нічого більше, як стільки, що діставав звичайний козак. Спав на возі, як і другий. Їв сполу з другими, спав дуже мало, а вночі вставав і пильнував, чи сторожні на своєму місці, чи огні позапалювані. Через цю суворість була у війську карність, послуг, і все йшло, мов, у годиннику. Першою перешкодою, яку стрінув Сайдачний, то був перекоп по-татарськи Аркапу – Золоті ворота у Крим. Він лежав на тій шийці, що веде з материка на Кримський півострів. Значення його для оборони Криму розуміли добре татари. Татарський хан Менглі Гірей ще в 15 столітті побудував тут оборонну позицію. Уся та шийка не мала одної милі ширини. До цього було тут близько 30 озерців з солоною водою. Такий вузький шматок землі, ослонений по кінцям морем, не було важко оборонити, а знову нелегке було діло його перейти. Та незважаючи на те, козаки не раз здобували перекоп і робили татарам бешкет. Забігали в Крим, та недалеко. Перший Сайдачний підняв велику думку перейти збройною рукою через увесь Крим і вдарити у найболючіше місце Турецької імперії. До Перекопу зближалися козаки під ніч. Перекопський Мурза довідався заздалегідь від утікачів, які гості приходять до нього. Він збирав сили, які міг, і ладився до завзятого опору. Сайдачний, ставши табором, Оцім боці перекопу послав уночі кінноту перекрастися на той бік. Кінноту повів старий чепіль. За ним пішло теж трохи пішого війська. Вони перекрадалися боком понад море. Мурза, котрому про це звістили, приказав їх не чіпати, а йдуть собі на загибель. То, певно, звичайний загін козацький, котрий тут замкнемо і виб'ємо. Мурза затирав з радості руки, що так козаків загнав у матню – а тим часом, коли Мурза ладився вдарити на чепеля, з ранньою зорею вдарив Сайдачний цілим своїм військом на перекоп з півночі. Тут було мало війська. Козаки вийшли з табору і дерлись на вали. Татари дуже збентежились. Треба було частину сил обернути на північ. Та, заки це сталося. Сайдачний перейшов окопи і вдерся в город. Тоді чепіль рушив зі своєю кіннотою. Кіннота окружила довкруги город з півдня, щоб переймати втікачів. Полковник Струк з своїми піхотинцями зійшовся в городі Сайдачним. Козаки ганялись по городу і різали татар, кого попало. Знатніших піймали і вели перед Сайдачного, що стояв з царшиною на базарі. Між пійманими був і Мурза. Його витягли козаки з льоху, куди він сховався. Як його привели перед Сайдачного, то дрежав усім тілом, аж смішно було Сайдачним на нього дивитись, коли нагадав цього коротенького товстяка, що йому вибивав поклони і давав бакшишу. «Слухай, Мурзо, – говорив Сайдачний через Топмача, – чи ти пам'ятаєш тих польських шляхтичів, що минулого року били тобі чолом, як йшли з окупом до кафе? Мурза витріщив на нього налякані очі, наче б не розумів, що до нього говориться. «Чи ти оглух? Не бійсь, не з'їм тебе. Придивись мені добре, бо і я був між ними». «Я приймав їх достойно, як другів», – залепитував Мурза. «Не в тім діло. Я питаю, чи ти мене пізнаєш?» «Пізнаю вашу світлість», – каже Мурза вже сміливіше, і вдаром перед сайдачним глибокий поклін аж до землі. «Стій і слухай, що тобі скажу. Тоді ти бажав собі, щоб тобі привели того козацького шайтана Сагайдачного. Ти обіцяв навіть заплатити за все великі гроші. Вже не тямлю скільки, та ми за ціну не будемо торгуватися». Козаки стали страшно сміятися. «Отож, бачиш, мій голуби, що то я обіцяв тобі привезти живого Сайдачного. І от я, хоч невірний гів'яв, додержусь слова, бо Сайдачний, то я сам». Коли не віриш, то і забажусь на Євангеліє, що я сагайдачний. Тепер Мурза ще гірше налякався, дивлячись на сагайдачного, наче б справді шайтана побачив. Він чував, що Сайдачний нікого не щадить, і прочував свою смерть, та ще на муках. Він впав лицем до землі, підповз до ніг Сайдачна і хотів йому цілувати ноги. Він лепитав «Ти, світло моїх очей!» Я твій раб, пощади мене, я дам окуп, який захочеш, пощади. О, Аллах, Аллах, рятуй мене, зм'ячи серце мого пана і повелителя. Я знаю, що ти би цього зі мною не зробив, ти був би помучив Сагидачна, септо мене, і послав у кайданах до хана. Не трудись, я сам там йду з цілим військом, а ти, будь ласка, сідай на коня і біжи до твого хана, поклонись йому від Сагидачна». І скажи, що я з усією силою йду до нього в гості, щоб заздалегідь приладився достойно нас прийняти. Встань, тобі зараз дадуть коня. Тільки знай, що коли б ти цього не послухав, то, піймавши тебе вдруге, прикажу на кіл застрамити. Мурза, почувши це, не хотів собі вірити. Він думав, що сайдачний прикаже його зараз повісити або кіньми розірвати. А ось він його помилував коли б лише з-поміж козаків вирватися, тоді він безпечний. Він не дурний, щоб ханові на очі показуватися, бо, певне, не мене його ганебна смерть за те, що так дав підійти з козакам, але він пошле кого кінного до хана звістити, що козаки йдуть на бахчисарай з великим військом, та що перекоп уже зайнятий. Мурза кланявся на всі боки, дякував, поки не доп'яв коня. Один посильний козак перевів його поміж військом – у цю хвилю надійшла козацька чета з партією татарських бранців, з самих знатних татар. Та між ними був один обідрений дідок з пов'язаною головою. Він знав трохи по-українськи і від козаків довідався, що ватажок сайдачний, те саме, що Конашевич. Тоді дідок став тішитись та лебедів, благав козаків, щоб його повели перед отамана, бо вони добре знайомі, і він має отаманові дещо дуже важне сказати – Козаки волили його волю і враз з пійманими багачами повели перед атамана. Як став перед Сайдачним, випередивши усіх, Сайдачний став до нього придивлятись і зараз пізнав Ахмета. «Здоров будь, Ахмете! Ти добрий Ахмете, мій друже!» Сайдачний подав йому руку на привітання. «Коли ти досі живий, то вже нічого тобі не станеться!» Ахмед став плакати. «Ахмед бідний, усе втратив!» Моя вбога хата згоріла. Нічого не маю, а моя бідна жінка з дітьми ховається у льоху під клунею. Може, вже подушились від диму. Мене ранили в голову. Та все нічого, коли б тих моїх бідних зберіг Аллах. Ми зараз твоє діло поладнаємо. Напиши писарю йому цидулку, що він остається під моєю рукою, і ніхто не сміє чіпати ні його, ні його рідні. Знайте, товариші, що цей добросердний чоловік врятував мені і цілі сотні товаришів над Інгульцем життя. Коли б не він, не був би я тут сьогодні з вами. Ось тобі нагорода, Ахмете. За це поставиш собі нову хату, кращу, як була твоя. Сагидачний подав татариновий гаманець з червінцями і стиснув йому руку на прощання. «Прощай, діду, та не згадуй лихим словом. Може, коли ще зустрінемось, «А то письмо бережи добре, з ним можеш мандрувати по всьому Запорожі. Тобі голос голови не впаде, бо це письмо я дав тобі». Ахмед подякував Сагайдачному і побіг рятувати свою сім'ю. Нечувана річ», – говорив один старшина, – «щоб між бусурменами такі люди водилися. За той час горів город у кількох місцях. Козаки не втерпіли, щоб його дотла не знищити. Татари робили те саме на Україні. Це була заплата за їхнє руйнування. За горючих домівок втікали татари, рятуючи свою мізерію. Їх козаки вбивали безмилосердно, нещадячи ні молодого, ні старшого. У тих часах інакше побіди використати побідники не вміли. Сайдачний заборонив забирати яку-небудь здобичу, щоб не обтяжувати свого табору. Все мало бути понищене, спалене, щоб ворог не знайшов тут пристановище і не заступав їм дороги, коли будуть вертатися. Відпочивши біля згариш перекопу, казацька армія перейшла в Крим. Тепер знайшлися у ворожому краю, і кожної хвилі треба було сподіватися ворожого наскоку. Війська про похід козаків і зруйнування перекопу рознесла з блискавкою по всьому Криму. Сайдачний запорядив йти далі возовим табором. Широким фронтом їхала передня часть возів у три лави. Вози попри себе в такому віддаленні, щоб кожної хвилі станувши, могли повернутися боком до себе і створити одноцілий вал. Тоді коні і воли заводили всередину – за цими лавами їхали вози бічні, знову три рядки, так що вози другого рядка заступали прогалини крайньої лави. Так само йшли вози у задній лаві. На крайніх возах були поміщені гармати. Посеред двіжимої фортеці містилась вся піша сила козацького війська. До округи того чотирикутника йшла великим колесом кіннота, яка веселала від себе роз'їзди. Коли б ворог наступав – тоді кіннота заїздила поміж вози до табору. Козаки злізли з коней і ставали до оборони поза возами. Вони стріляли з возів і з підвозів і відкривали наглий огонь рушницею і гарматами. Якби треба було довший час оборонятись на місці, тоді скрайні вози окопували могильники земляним валом. Потім всі ховалися до табору. Через кілька днів Сайдачний не зустрічав більше опору. Поменші татарські ватаги могла сама кіннота порозганяти. Сайдачний догадувався, що татарська головна сила або зібрала заступати козакам дорогу у Бахчисарай, ханову столицю, або вона, певно, заступить йому дорогу десь у степу. Сайдачний навмисно випустив перекопського морзу, щоб він звістив хана, що козаки йдуть на Бахчисарай. По кількох днях такого походу. Прийшлось помірятись козакам з великою татарською силою. Одного дня від самого ранку показувалися по степу малі татарські частини, наче відірвані хмарки, коли злучається, що заповідають бурю. Вони не заходились у бій, лише під'їздили під ланцюг козацькі кінноти, випускали стріли, та як козаки відкрили на них рушничну пальбу, вони завертали назад і пропадали в степу. Із тих хмарок велика злива буде, – говорив старий Чепіль. Козаки йшли далі у повному поготові. Те, що приповідав Чепіль, невдовзі справдилось. Вже були коло полудня, сонце підійшло високо і дуже нагрівало, коням і людям ставало гаряче. Відразу з усіх сторін стали наступати татарські загони. Довкруги зачернівся степ, наче великі градові хмари на землю впали». Сайдачний стояв на возі навантаженим високосінам і роздивлявся. Приказав табору стати. Сурмачі засурмили збір, і кіннота завернула в табір та сховалася за возами. «Добре, що вже раз ті піжмурки скінчаться», – говорив Сайдачний до жмайла, що стояв на долині коло воза. «Чи гармата налаштована? Все готове. На ближчу віддаль стріляти мимо дробом». Тим часом передні і задні вози поставали боком. Коні і воли позаводили всередину, кіннота позлазила з коней і взялась за рушниці. Позасідали густо поза і попід вози, ждучи на ворога. Такі хмари та тарви збиралися, що недосвідним козакам аж морозом поза спину пішло. Така сила може самою вагою розтращити». Татари поприлягали тілом до шеї коней і летіли на козацький табір з великим криком. Жмайло підпалив першу гармату, за тим заграли усі, і настав пекельний ізгук. Густа хмара диму повила, мов облаком, цілий табір. Важкі залізні кулі падали у татарські лави і робили широкі борозди поміж ворогами, та в эту мить, і ті борозни згладжувалися, маса зливалась, мов чорна гноївка, коли по ній сіпом вдариш. Татари випустили на табір масу стріл, та вони не долітали. Гармати стали стріляти дробом. Такий стріл робив широкі прогалини між татарськими купами. Тепер вже почулося тарахкотіння рушниць, відкрито нагальний бій. Вибрані стрільці звихались, мов які бездушні машини. За кожним стрілом подавав стрілець. Порожню рушницю назад себе і діставав другу, налаштовану. Татари падали, мов підкошене колосся, вал трупів, коней та людей підносився щораз вище. На їх місце виїздили другі, дерлись до табору, мов нетлі до світла. Татарські коні, що втратили їздів, тікали ошалі в степ, розбиваючи, напираючи лави. Настав пекельний крик, вереск, стони, коні. Хвичали, мов кабани, татарські стріли стали падати у табір. Людям це не шкодило, бо всі крились поза вазами. Не можна було дихати від гаряча і диму. Пальба не вгавала. Татарські свистівки свистіли. Татари кілька разів завертали, та знов наступали нові сили ще з більшим розгоном. Деякі гармати так розпеклись, що годі їх було налаштувати – Порохом. Їх стали холодити водою. Пальба тривала до заходу сонця. Тоді знову почувся татарський свист, і вони завернули та пропали в степу. Козаки відпочивали, обтираючи під з від диму лиця. Виглядали, мов, чорномази. Дим став рідшати, а далі розійшовся зовсім. Можна було дихнути чистим повітрям. Козаки мали дуже мало втрат, зате довкруги табору лежав цілий вал трупів та ранених. Звідсі долітали до табору страшні стони ранених і вмираючих. Сайдачний стояв знову на возі з сіном і розглядав степ. До нього стали сходитись старшини. «Гарне було жниво», – каже полковник Струк. «Не чувана річ, щоб татарва козацький табір розбила», – говорив старий Чепіль. Вони хіба подуріли, що таке загадали. Дістали про Чухана, що їм, певно, відхочеться. «А що буде далі?» – питає Сайдачний. «Либонь, що підуть заступати дорогу у Бахчисарай, то було б найкраще. Що ж тепер? Чи ждати тут до завтра, чи рушати вперед?» «Підемо далі», – говорив Сайдачний. «Годі нам посеред трупів стояти, поки не повечеріє, перейдемо якийсь шматок. Тут недалеко є річка, нам води треба». Зараз рушили. Спереду треба було промощувати дорогу вазам і прятати трупи. Ніч перейшла спокійно, і ніхто їх не зачіпав. Та Сайдачний був певний, що наскок ще повториться, хоч може не з такою силою. І так воно сталося на третій день. Та наступ татар був цим разом інший. Вони під'їхали щосили до табору, зіскакували з коней, лягали на землю і повжучі наближались до табору. Повзли по землі, наче стадо мандруючих мишей. Годі було до них стріляти, поки зовсім не наблизились. Тоді відразу позривали з землі і з великим криком кинулись з усіх боків на табір. Козаки випалили з усіх гармат, налаштованих дрібним камінням. Настала страшна пальба з рушниць. Татар, мов, мітлою змітали. Та це їх не здержало. Вони йшли вперед, а далі стали детьтися на вози. Козаки відбивалися списами, шаблями, дручками, килепами. Козаки повилазили на крайні вози, і розпочалась страшна рукопашня. Якому татарині повелось вилізти на віз, злітав звідти проколений списом або зарубаний шаблею. Бій тривав довго. Козаки помучилися, відбиваючись. Татари, побачивши, що їх небагато осталось, завернули і стали втікати. Знову козаки підняли густу пальбу – Тепер табір розкрився в кількох місцях, і Чепель з кіннотою пустився здоганяти втікаючих. Звідкиля тільки тих чортових синів взялось? Хіба ж гадаєте, що татар мало, орда може поставити 300 тисяч війська. Інше діло, що воно лихо озброєне, і вишколеному війську воно не встаїться. Але ніде правди, діти». Вони відважні, і життя у них мало важиться. Ми їх зачепили у найболючіше місце, а це їх ще більше дратує. Ми тут лише в таборі безпечні. Ще будемо мати, певно, один бій на переправі через ріку. Там буде найтяжче. Та ми і це перебудемо. А таки до кафе доберемось, говорив Сагидачний. Западала ніч. Чепіль вернувся до табору з погоні. Небезпечно було оставатись на місці. Поміж купами мертвих татар могли зачаїтись і живі, та вночі табір підпалити. Треба було бодай кілька гонів піти наперед і там переночувати. Рано рушили далі. Татарські оселі, які зустрічали, стояли пусті або попалені. Населення вибралося з своїм скотом на полудне гори. Козаки отаборилися над річкою Салгиром а Сайдачний розіслав кінні стежі на всі сторони. Їм було наказано, коли стрінуться з татарськими ватагами, не запускатись у бій, піймати язиків і вертати до табору. Сайдачний не хотів, щоб який козак попався в полон. На муках міг дехто виговоритись. Не хотів зрадити своїм наміром, що йде на кафу. Хай татари думають, що похід призначений на бахчисарай. Над Салгиром перестоїли два дні, поки вислані стежі повертались. Привели з собою кількох пійманих на аркан татар. Їх треба було аж огнем припікати, поки від них дещо довідалися. Довідалися, що татарами отаманує сам хан. Татари справді думають, що похід піде на столицю. Хан вибирався заступити їм дорогу. 40 тисяч татар пильнує переправи, а решта стоїть з ханом. Татари думають, що переправа буде вища. Вони заженуть їх у Вили рік Салгира і Карасу, і там хан наспіє з цілою силою та виб'ють усіх козаків. Сагідач, не дізнавшись про те, склав одну мить цілий план дальшого походу, скликав зараз старшину і видав прикази на завтрашній день. Табір поділив на дві частини. Одну зложену з легких возів з гарматою вислав під рукою Чепеля на випад. Чепель мав стягнути татар на себе, а потім, відбиваючись, вертати знову на те саме місце. Чепель послав передом загони козацької кінноти. Вона замила передню татарську ватагу і, не вижидаючи на удар головної сили, Стала завертати до табору. Татари кинулись доганяти, та тут наткнулись на табір з возів. Він, відбиваючись гарматою і рушницями, став поволі відступати біля берега ріки. Табір був забезпечений возами лише ззаду і збоку. Справа забезпечувала його ріка. Тим часом Сайдачний з другою частиною табору пішов нижче. Тут зараз поклали місце для переправи. До того було приладжені понтони – Човни з плоскими днами, з дуже міцними бортами. Їх познімали з возів і затягли на воду, та пов'язали з собою мотузами, один проти одного, від одного берега через ріку до другого. На них поклали дошки, і міст був готовий. Тудою переправляли табір. Передом пішла піхота, і на другому березі зараз окопалася. Одна частина піхотинців осталась ще на цім боці для захисту вертаючого чепеля». Він, відбиваючися, зайшов на давнє таборище. Татари хотіли забігти йому дорогу, та тут натрапили на піхоту, що привітала їх рушничним огнем. Під тією охороною Чепіль щасливо переправився мостом на той бік. Це тривало до вечора. Татари змагалися взяти піхотинців приступом. Надвечір боротьба притихала, а тоді піхотинці покинули окопане місце та й прямо з берега ріки пішли на міст. Татари за ними, а тут з другого боку став жмайло палити з гармат і здержав татар, поки не розібрали козаки моста і не повиносили усього на берег. Татари пізнали, що їх козаки перехитрили. Щоб їм заступити дорогу, треба було об'їздити далеко, бо в тім місці, де пливали до себе ріки Салгір і Карасу, було багато води, перейти у слід за козаками було неможливо бо козаки били з берега, з рушниць і гармат. Хан, дізнавшися, що козаки його перехитрили, рвав собі волосся з бороди, з досади. Переночувавши тут, Сайдачний пустився в дальшу дорогу. Татарського війська вже ніде не стрінули. Перейшли так Крим, по дорозі зустрічали татарські оселі, населення ще лише стало втікати, бо ніхто тут до останньої хвилі не сподівався козаків. Зайняли і спалили город Яський Крим. Подалися на гори, що відроджували кафу від Криму. З такими возами нелегко було через гори переправитись. Місцями треба було розкопувати дорогу, щоб возом переїхати. Усі ті труднощі перемогла залізна воля і енергія Сагайдачного. Вона захопила все військо. Душа Сагайдачна жила в усьому війську, з вершка гори побачили вже кафу, ціль козацького походу, вислід важкої праці. Аж тепер наспіли ханські війська, та вже було запізно. Походу вже не задержать, а кафи не захотілося їм обороняти. Там стояла турецька залога, то хай сама обороняється. Добре, що козаки не йшли на бахчисарай, чого хан побоювався. Тепер у Сайдачна була одна турбота. Що сталося з іскрою? Чи він вже на місці? І що робити, коли він спізниться, або коли його на морі турки розбили? Чи ждати тут на місці? Чи кінчати самому з кафою? На раді старшин розбирано питання, як довго треба їм ждати, коли вони довідаються, що іскра вже є або що його зовсім не буде. Вирішено, що ждати нема чого, бо коли б прогавили теперішню хвилю, то може все не повестись, бо із приморських, азійських городів може наспіти турецька поміч. Ставши на цьому, Сайдачний оставив кілька сотень пильнувати гір, а зрештою свого війська рушив на Кафу. Сайдачний, знаючи Кафу, попризначував місце, де треба на голос сурми збиратися, де зносити добичу і де приводити визволених невольників. Розділив дані прикази поміж старших, хто що має робити. Города не вільно було підпалювати без окремого приказу. Особливу увагу звертав Сагайдачний на припас харчів, яких тут можна добути. Їх треба забрати якнайбільше, бо в Криму не поживиться ніхто у голодних татар, а коли заберуть невольників, то буде доволі кого годувати. Старшина розходилась до своїх частин, а Сагайдачний приліг на возі і кріпко заснув. Тим часом турецький паша, що командував над кафою, довідався вже, які гості зближаються – і приготувався до оборони. Усю свою силу, якою розпоряджався, поставив на валах. Поставили тут гармати, хоч паша сам не вірив, щоб можна тут боронитись. Видав приказ, щоб військо, уступаючи, схоронилося на замку. Туди повзношено багато харчів. Цей замок вважав він за нездобутий, і тут зможе видержати довшу облогу, поки не наспіє підмога. За нею послано до найближчих городів надбережних. Та Довідались про це і кафські купці, між ними настав великий переполох. Вони заносили своє майно то до замку, то переносили на кораблі, що стояли в пристані, іншу знову ховали усе по льохах, котрих у кафі було доволі. Цілу ніч вижидали наступу, турки зброїлись по домах, зносено там зброю, муніцію, набирано в бочки воду для гашення пожарів. Паша був певний, що замку не візьмуть бо таких грубих мурів легкою гарматою не розіб'є, а по вулицях справлять турки-козакам таку купіль, що жоден з відселя не вийде. До турків пристали ще і вірмени, і греки, і талійці. Всі вони вважали козаків за грабіжників і своїх ворогів. Одні невольники молились по тюрмах і базарних магазинах за побіду християнського війська, котре висвободить їх з неволі. Другого дня рано війська зійшло з гори і приладилось до наступу. Наступали з трьох боків і йшли з таким завзяттям, що в котрім часі часу турецькі турецьке звалив з валів і увійшли до города. Та тут привітали їх страшенним огнем з вікон і з дахів. Кожний дім перемінився на окрему фортецю. Турецькі доми з гартованими вікнами і сильними дверима. Люди живуть на подвір'ї і огороді, який прилягає додому, околеного муром. Загайдачний, почувши таку густу пальбу, приказав сурмити до відступу. Не хотів втрачати людей. Оборонці дуже зраділи, що козаків прогнали. Тим часом козаки позаходили ззаду, перелазили мури і через огороди добрались до домів, звідки їх ніхто не сподівався. Розвірене військо стало вибивати в пень усіх, кого стрінули, і зараз стали грабити добичу, яку знайшли. В короткому часі усі вулиці одна за одною були взяті. В городі настав великий крик і лемент. Мешканці ховались по поляхах. Невольники, дізнавшись, усіх повбивали, пошарпили на куски своїх дозорців, розбивали двері, ламали на собі кайдани і вибігали на вулицю, з чим попало. Козаки забирали їх на збірне місце. Тут були козацькі старшини, котрі роздавали між них зброю хто був до цього здали, і формували зараз сотні та посилали у бій. Сагайдачний поїхав у город своїм штабом, оточений цілою ватагою розсильних козаків. Усюди лежали трупи побитих людей. З домів, з базарів забирали всяке добро і зносили на визначене місце. Сагайдачно всюди вітали радісними окликами. «Слава Сагайдачному!» Невольники ставали перед ним навколішки і підносили угору руку тиснулись до нього, хапали за стремена, цілували в ноги. «Люди добрі! – говорив Сайдашний. Пробі! Не заступайте мені дорогу, бо робота ще не скінчена!» Став на базарі, посильні козаки окружили його колом і нікого не припускали. Тепер стали підводити перед отамана знатих бранців, котрих пощадили, тому що обіцяли дати за себе окуп. Між ними був генуезький католицький епископ, Високий гутощавий старець з довгою бородою, ставши перед Сайдачним, підняв до нього руки і просив пощади через якогось товмача, що знав італійську і українську мови. «В ваш мості нічого не станеться», – говорив Сайдачний по-латині, – «ми зуміємо пошанувати твій вік і достоинство. Епископ дуже здивувався, почувши від північного варвара мову культурного світу. Геть мене, не забувай, ваша милість, що ми тут народ завойований. Недавно ще ми тут були панами, поки півмісяць не запанував над Христом. Для того я прошу пощади для моєї пастви. Я все знаю, що ви тут були панами, та що вас невірні поконали. Та поясни мені, ваша милість, чого твої земляки враз з невірними турками стріляли на нас, замість виходитися з нами на спільного ворога. Чого твої люди не гірш турків торгують хрещеним людям, мов скотом, замість тим нещасливим помагати і спочувати їх недолі? Ми не маємо сили спинити торгівлю невольниками. Та гадаю, що краще дістатися такому невольникові у християнський дім, як до турка. Таким резоном ваш мось мене не переконаєш, бо все виходить, що краще, аби я що вкрав, як мало би туркові дістатися». «Ваш можці, я видам лист безпечності. Ніхто з козаків ні тебе, ні твоєї церкви не рушить. А за земляків то, вибачай, їм дістанеться по заслужі. Іди собі з Богом, бо у мене нема часу на розмову». Цю хвилину загреміли гармати і стріли від пристані, а за цим бойові козацькі оклики. Сайдачний почвалував до пристані. Тут побачив, як козаки загачували і здобували турецькі судна і кораблі. Цілий морський залив заповнився козацькими суднами. Вони шниряли по пристані, мов голодні утки за жиром. Сайдачний дивився за отаманським судном. Оно стояло позаду. На ньому повівав малиновий прапор, а біля нього стояв Іван Іскра і зорив пильно за боєм. «Слава ж тобі, Господи!» – сказав Сайдачний і перехрестився. «Гей, хлопці!» – каже до посильного козака. «Приклич мені зараз пана обозного!» Козак почвалував зараз у город. Іскра, доглянувши Сагайдачного, підплив до нього судном і вийшов на берег. Сагайдачний зліз коня. Саму пору прибувте, Іване, а то були б кораблі з добичею повтікали у світ. Вони сердечно обнялись. Я вже три дні тут пильную, скрившись під берегом. Став я, аж почую гарматну пальбу в городі, аж навкучило. Нині, рано почувши її, ми виплили на море і окружили цілий залив, Великим колесом. Краще не могло зложитися. Не ти якої пригоди в дорозі. Яка там пригода могла бути? Очаків пустий ще з минулого року, як його ж майло випотрошив. Зате по дорозі ми зруйнували козлів і ограбили, і спалили. А коли б було тобі не поталанило, тоді цілий похід міг не вдатись. Я приказав не поступати нікуди». Ну, не сеться, Петре, на мене, здобути або вдома не бути, коли я побачив козлів, мене взяла непоборима нетерплячка і картячка. З козловом я мав різні порахунки ще з часу мого невольництва. Я довідався, що в козлові війська мало, то чому ж не покористуватись нагодою? А коли б було не поталанило, то ти був би мене певно не побачи, бо я був би там, лишив мою голову. Я взяв трохи добичі, а більше невольників освободив. Над'їхав обозний жмайло. Слухай, Марку, як не здобудемося у замку, то наша робота і до половини не зроблена. Бери гармати і вибери собі яке слабше місце, щоб діру в мурі вибити. Лише не бери за скороприступом здобувати, бо людей не потрібно збавиш. Та справді твердий горіх». Підійшов і взявся за роботу, винайшов одне місце і засів за муром якогось дому і став стріляти з гармат у великі ворота. Але турки насипали з другої сторони стільки каміння і землі, що хоч ворота ламались, то кулі грузли в купі землі. Пішли відтак драбинники до приступу, та й це нічого не помогло, бо турки так прижали з мурів мушкетним огнем, що мусили відступати». Треба підкопати ось осього таки дому і підложити бочку з порохом, хоч це буде довго тривати. Могильники зайняли непомітно найближчий дім і взялись за заступи. Гармата стріляла лише, щоб приспати чуйність турків. Аж ось з'явився перед Шмайлом якийсь невеличкий чоловічок, обдертий, мов гиря, а засмалений лицем з чорною, мов угіль, бородою і великим носом. Шмайло догадувався, що це вірменин і прикликав товмача. Але чоловічок говорив трохи по-латині, трохи по-слов'янськи, і можна було з ним без товмача порозумітися. Чоловічок став оглядатися, щоб їх хто не підслухав. Був дуже осторожний і нікому не довіряв. Шмайлов взяв його на бік. Він предложив Шмайлові, що за сто дукатів покаже козакам таємний перехід до замку. Перед цей перехід то навіть і турки нічого не знають. Шмайло зрадів дуже, обіцяв дати 200 дукатів, коли добре справиться. Коли ж би зрадив, то прикаже його на кіл посадити. От зараз дає йому завдатку 50, а по роботі виплатить решту. Шмайло кинувся між товаришів і став збирати, хто скільки може дати, бо там не мав такої суми, але чоловічок жадав усього відразу. Коли так, то ти звідси відсіля живий не вийдеш. «Ану ти, хлоп'ята, зжежіть йому рученята, щоб не брикав». Це більше помогло, як дане козацьке слово, яким Марко йому поручився. Його зараз зв'язали і перешукали за зброєю. Не було в нього ні іншої, як невеличкий блискучий штилет в шкіряній піхві. «Осторожно», – говорив Бірменин, – «остерігаю вас, що мій штилет затруєний, найменше скалічення причиняє неминучу смерть. Розв'яжіть мене, давайте гроші, а я вас проведу». «Слухай, чоловіче, коли добре справишся, то отаман не пожаліє ще від себе сотку докинути, У нас грошей є доволі». Шмайло приказав прип'яти Вірменен за ногу на довгій мотузі і берегти у певному місці до вечора. Чоловіче каже, «Ще одне застереження, від якого не відступлю, щоб мене мали на вогні пекти. Обіцяйте мені і покляніться, що не рушите мого майна, попри яке будете переходити». «Гаразд, клянусь тобі на цей хрест, що не рушимо твого, на що ти вкажеш, що воно твоє?» Шмайло розіп'яв на грудях жупан і добув малий хрестик, який дістав ще на екзамені в Самборі від владики Брелинського і поцілував з пошаною. Вірменин стягнув рукою за хрестиком і став йому придивлятися. «Так ви віруєте в Христа? А ти що гадав?» «Добре, твої люди переходитимуть мур коло моїх купецьких складів. Це велика перед турками тайна, а воно не моє виключно, бо я спільників маю. Хай собі буде і копиться золота, ніхто з нас не рушить». Тим часом Іскра розпитував ідачно про його похід і дуже радів проворності козаків, що так гарно справились. «Ходім, Іване, подивимось, що робить Шмайло. Щось не дуже гримають його гармати» а наче б години вибивав. Привели іскрі коня, і оба поїхали до жмайла. Тут стояли всі за грубим муром якогось домівства, і через вікна гримали з двох гармат у ворота, наче б на забавку. «Нашими гарматами цього муру не розіб'ємо, – каже іскра, – хіба нагальним приступом або підкопом». Сайдачний, но рукою махнув. «З підкопом то і за тиждень не будемо готові, а нам ніколи так довго сидіти». Коли Сайдачний дізнався від Шмайла, у чому діло, і придивився Вірмененові, той каже, його очі великою шельмою на світ дивляться. То, певно, якийсь морський розбишака. Та чорт його бери, ми з ним побратимства заводити не будемо. Скажіть йому, що коли добре справиться ще цієї ночі, то завтра я даю ще від себе окремо 150. Для мене все менше вартне, як втрачати людей при приступі». Вірменин зрозумів, що Сайдачний говорив, і його очі заблистіли, мов вуглики, жалував, чому відразу не запросив п'ятсот. Тепер іскра став з ним толкувати по-турецьки. Вірменин говорив тією мовою плавно, бо дотепер цідив слово за словом, мішаючи дві мови разом. Він належав до такого товариства, розуміється, купецького, котрий торгує тим, за що гостро карають. Та йому це байдуже, бо кожний заробіток добрий, що приносить золото. А чим робота небезпечніша, тим вона і більш золота приносить. Вибери собі Марку певних людей. Я вже маю таких п'ятдесят горлорізів, що самого чорта не злякаються. Між ними і я буду, каже Іска, Я свій замок трохи знаю. Ходи, брате, каже Жмайло, твоя досвідна голова стане мені за сотню. Ти й порядкуй, а я буду охоче під твоєю рукою. «А я тут буду пильнувати», – каже гайдачний. «Дайте мені знак із замку, коли закидати драбини на мур». «Пішли». Вірменин прип'ятий був на мотузі, за який держався козак з готовим до стрілу пістолем. На світі стало темніти. Вірменин вів козаків далеко від замку, колуючи. За той час гримала раз по раз гармата у замки і ворота». Він завів їх у якусь бічну вуличку. Відтак вийшли на невелику площу, минули її знову і зайшли в якусь ще в поки не стали перед муром високої будівлі. То був колишній італійський монастир, котрий тепер опустів. Пішли трохи далі, попід мур, аж натрапили на невеликі двері. Вірменен добув ключа і відчинив їх. Ключ обертався тихо і не скрипів. Зараз увійшли всі, на простори подвір'я.